Ці гори, ці яри, ці ліси і води – усе для мене звучить чарівною музикою, божественним містичним хоралом. Я відчуваю у навколишній природі вашу могутню творчу душу, сповнену незвіданої тайни і животворного вогню. Усю мою тривогу і страх як рукою зняло. Я ще раз упевнилася, що тільки ви нам допоможете». «Сама б я не осмілилася вас турбувати, якби не згода ваша, передана через пана Ростислава». Андрій теж хотів зі мною приїхати, але в останню хвилину не зміг, приймає високу зарубіжну делегацію. Йому нині тяжко, неймовірно тяжко, але чесним людям, як він, як ви, завжди тяжко. І тоді було тяжко, і тепер Справді мені було тяжко, бо раніше, після цих її слів про чесність ротання, та й мою, я іронічно посміхнувся. Але тепер лише поважно і згідливо кивав головою, і це коштувало величезних зусиль. Втім, вона, мабуть, справді вірила у чесність свого чоловіка. Слова звучали з вуст гост сумнувато і щиро. «Ви, пане Рубінзоне, з моїм Андрієм тепер на вершинах. Він на державних, ви на вершині духу. Ви маєте подати один одному руки і міцно триматися, бо незичливців вистачає і в нього, і, мабуть, у вас. Чим вище стоїть людина, тим більше у неї незичливців та заздрісників. Я вже це відчула». І гостя почала розповідати – як їх обікрали, що взяли. Згадала наївна і про папери, які Андрій випадково узяв на дачу, і які не мусили потрапити в чужі руки, бо це використають супроте Андрія Семеновича, його конкуренти на державних сходинках. Я робив уважне, співчутливе, задумливе лице. Потім мовив. Ростислав розповідав про ваше горе і дуже просив допомогти. Я погодився, але, кажу чесно, після довгих вагань, і не тому, що не хочу допомогти Андрію Семеновичу, своєму давньому колезі і, можна сказати, другові. Матиму це для себе за високу честь. Допомігши вам, я накидаю зашморг на власну шию. До мене по допомогу кинуться тисячі обікрадених людей. Криміногенна обстановка погіршується з кожним днем, і просвідку попереду не видно. А до мене хворі записані на два роки наперед. Я уже давно не живу для себе, живу виключно для людей. Спалюю себе, як Андрій Семенович на державній роботі. Та й не можу я працювати за всю нашу безпорадну міліцію. Тому, якщо зможу допомогти, єдина умова – «Нікому жодного слова про мою участь у цій справі. Домовилися?» Гостя поспіхом кивнула. «Я уже після розмови з Ростиславом, а виходив на гори наші, запитував і слухав тих, кого мені дано вищими силами чути і бачити. Дещо відкрилося і є надія. Але я потребую ще з півгодини самоти, аби уточнити. Річ непроста навіть для мене. Велетенське місто, мільйони людей. Легше голку шукати у копиці сіна. Я підвівся і пішов до своєї кімнати. Повернув ключ у дверях. На столі ще з учора лежала газета з черговим описом про мене. Приніс хтось із хворих. Я усівся в крісло і почав читати. Називалася стаття «Феномен Робінзона». Незвичну силу у своєму тілі, своїх руках, у своїй душі Робінзон відчув ще семилітнім хлопчаком. Варто було малому Робінзонові співчутливо погладити рукою рану на тілі когось із приятелів. Синець від удару або черяк, як вони, затягувалися і зникали. Він відчував наближення грози, місце можливого удару блискавки чи якусь іншу небезпеку. Особливо збагатилася його душа після зустрічі з таємними космічними гістьми, чи корабель, схожий на білу сяючу кулю, спустився серед ночі на городі його батьків у Поліському Пльохові. На пагорбах знаменитого нині у всьому світі острова, куди Робінзон Усамітнився від суєтного міського життя для роздумів і медитацій наодинці з природою Його контакти з космічними пришельцями і вищими силами стали регулярні Ростислав зайшов до кімнати через інші двері, з веранди Ними заходили, звичайно, хворі Він мовчки простяг до мене долоню, в якій лежала його візитка на візитці було чорнилом написано назву вулиці в Києві, номер будинку і номер квартири. Я сфотографував напис очима і так само мовчки кивнув. Ростислав красунув запальничкою, підпалив візитку і коли вона догоріла, кинув попіл до грубки. І вийшов, як і зайшов, без жодного слова. Я дочитав опуск про себе, півгодини минуло, перед гостею з'явився із глибокою втомою на обличчі. Запишіть пані Оксано власною рукою. Ростислав послужливо подав ручку і аркушик паперу. Запишіть пані Оксану адресу, і хай міліція сьогодні ж перевірить цю квартиру. Сподіваюся, що, хоч на таке вони здатні. Сто звичайно, не гарантую, але буду радий, якщо зміг вам зарадити у вашій біді. Вкрай стомленим голосом я продиктував назву вулиці, номер будинку, номер квартири. Назавтра, підвечір, прийшла телеграма. Урядова, на відповідному Бланкові. Слава великому Робінзону! Вітаю з новою перемогою твого віщого духу! Усе грандіозно підтвердилося, безмежно вдячний Андрій Рутань. А увечері подзвонила його дружина. «Я не зволив підійти до телефону», – розмовляла балерина. Поклавши трубку, зайшла до мене. «Я сказала, що тебе немає, що ти на своїх горах розмовляєш з богами». Захлинається від радощів і вдячності. Усе знайшлося. Окрім віскі, встигли випити Вони запрошують нас у неділю прогулятися на їхньому катері Я обіцяла тебе умовити і до неділі подзвонити Це треба, Робінзоне, заради наших дітей Та й заради нас самих Не зійшовся для тебе світ клином на Жолодівці І навіть на твоїй улюбленій Україні, повір мені А ротань – це зв'язки і можливості колосальні у неділю, о 12-й, як і домовилися із ротанями, ми усією родиною були на причалі. Приїхали машиною балерини, тим таки ж допотопним газиком, але уже з піднятим верхом. Газик можна було безбоязно залишати на березі, навряд чи хто б на нього позарився, та й ніхто, покрім Таїси, не завів би. Ростислав давно агітував нас за «Мерседес», майже новий і недорого. Його фірма налагодила доставку і продаж машин іноземних марок, як він сам сміявся, із смітників Європи. Проте балерина, виношуючи далекосяжні плани, не поспішала. Поки що вона збула пасіку, відмовилась від грядки на леваді, майже звела свою домашню ферму. Чистила крила перед далеким польотом До всього вони з Ростиславом Розробляли програму Міжнародного фонду Робінзона Я, звісно, мав бути в ньому лише ширмою Точніше, рекламною наклейкою Я це розумів Але смиренно виконував свою роль У п'єсі, яку писали інші Ось і тут, у березі я стояв, заклавши руки за спину, на вогких дошках причалу, задумливо дивився вдалечінь. Вітер з моря куйовдив мою сиву бороду і бавився довгим волоссям. У білій полотнянці боси високий на постаменті причалу. Усе святе сімейство, як казали в жолодівці, стояло трохи віддаля, півколом, зберігаючи шанобливу дистанцію. Головному акторові має підігрувати уся трупа, увесь театр. Закон сцени. На піщаному березі, по кручами, пляжився простий люд і місцеві дачники. Були серед них і приїжджі, які тижнями чекали на прийом до мене. Місцями в черзі уже підторговували, робили свій маленький бізнес, здається, не без допомоги хлопців із команди Ростислава. Я оце не втручався. Багато хто з присутніх на пляжі бачили мене живого, а не на портретах чи в телевізорі, уперше. І берегом покотилося. Робінзон! Робінзон! Я незворушно дивився Далечінь, де на синьому плесі з боку Києва вже забованів білий катер. Люди бігли до причалу. Але Ростислав став на сходнях владний помах його руки і шанувальники великого Робінзона зупинилися. Катер уже виписав півколо і підпливав до причалу. За кермом сидів сам Андрій Ротань у спортивному костюмі, у облайзері, темних американських окулярах, весь фірмовий і наскрізь демократичний. Оксана махала до нас блакитною хусткою. Катер мав підводні крила, і не міг пристати до самого причалу. Я брав своїх жінок по підплечі і передавав рутаню. Він, стоячи на борту катера, допомагав їм добутися до сидінь. Нарешті і Ростислав, що досі стримував натовп, стрибнув до катера. День був сонячний, але неспечний.